Godmorgen og velkommen til ugens første udgave af Euro Investor Morgenheder. I dag skal vi høre om en markedsanalytikers udsigter for den kommende regnskabsæson. Så skal vi høre fra en chefstrateg i JP Morgan, som ser store kursfald på horisonten. Men vi starter med weekendens store historie, nemlig konflikten i Israel og Palæstina, og hvordan det kan påvirke markederne. Du lytter til Euro Investor Morgenheder, og mit navn er Sigurd Pedersen. Ja, vi starter som sagt udsendelsen med de lidt mere alvorlige nyheder. Weekenden har budt på hårde kampe mellem Hamas og de israelske styrker. Den triste situation kan også få betydning på de finansielle markeder, påbejer Nordeas chefstrateg Josefine Setti. Når geopolitiske konflikter bryder ud, søger investorer typisk ind i såkaldte safe haven assets, fortæller hun. Det blev derfor vigtigt at holde øje med markedsreaktionen i områder som guld, dollaren og amerikanske statsobligationer, da disse betragtes som de sikreste aktivklasser i perioder med stress, forklarer Josefine Setti, som fortsætter. De amerikanske statsobligationer har jo været under massivt pres de sidste par måneder. Det blev derfor interessant at se, om vi kan få nogle købere tilbage i det marked efter weekendens tragiske begivenheder. Hun fortæller, at kampene muligvis også kan betyde, at der kommer en reaktion i olieprisen på den korte bane, og at der sandsynligvis kommer til at være mere fokus på våbenaktier. Og jeg kan som bonus for info fortælle, at olieprisen allerede er steget med 4% denne mandag morgen. Der er dog ingen grund til paniksal i denne situation, fortæller hun. Hun siger, at vi ændrer ikke på vores nuværende anbefaling om at ligge med en overvægt af aktier versus obligationer, men vi vil selvfølgelig gøre kunderne opmærksomme på, at det kan betyde urolige markeder og risk-off-stemning på den korte bane. Men at man skal forholde sig i ro og ikke gå i panik. Ofte kan markedsfald foranledigt af denne type begivenheder være en købsmulighed. Men lige nu ser vi tiden anden og ser, hvad den kommende uge bringer, udtaler altså Josefine Setti. Inden længe kan vi se frem til endnu en regnskabssæson, når de første tal for tredje kvartal meldes ud til markederne. Og i USA kan denne regnskabssæson blive afslutning på indtjeningsrecessionen. Det mener markedsanalytiker hos Eto, Jakob Vest Christensen. Det skriver han i en finanskommentar på Euro Investor. Og her skriver han, i det omfang, at selskaberne leverer på forventninger, vil det understøtte de stærke aktiegevinster i år og tage noget af pressen af de høje værdiansættelser, som primært har drevet dette års opsving, skriver Jakob Vest Christensen. Han påpeger, at analysehuset Refinitiv, der indtager samler analytikernes estimater, forudser en beskeden, men positiv indtjeningsvækst på 2% for S&P 500-selskaberne i tredje kvartal sammenlignet med sidste år. Markedsanalytikeren ser dog ikke lige så positivt på situationen i Europa. Han skriver Mens USA er på vej ud af indtjeningsrecessionen, er Europa knap halvvejs igennem. Kontinentet fløder med en recession, og dette kan blive det andet kvartal i træk med negativ indtjeningsvækst. Skriver Jakob Vest Christensen. Han påpeger, at Refinitiv anslår, at indtjeningen blandt de europæiske Stocks 600-selskaber falder med 11 procent. Og du kan altså læse hele finanskommentaren fra markedsanalytikeren inde på euroinvestor.dk. Udsigterne for markedet i USA er ikke lige ligefrem råden. Det advarer Marco Kola Novich, JP Morgan's chefstrateg om. Og han advarer altså om, at de høje renter kan udløse en recession og sende aktierne ned med hele 20 procent. Det skriver MarketWire. Han siger, jeg ved ikke, hvordan vi skal undgå det, hvis renterne holder sig i de her niveauer. Og det siger han til tv-stationen CNBC. Han peger i den forbindelse på, at renterne i pengemarkedet ligger på omkring 5,5 procent. Og det er et risikofrit Afkast, som får investorerne til at fravælge aktierne. Samtidig bremser renternes niveau også økonomien, da det betyder strammere finansielle vilkår. Han siger, vi taler ikke nødvendigvis om et nært forestående kursfald. Kunne det være stigninger på yderligere 5, 6 eller 7 procent? Selvfølgelig, men der er en risiko for et fald. Det kunne blive på 20 procent. Det er især de såkaldte Magnificent 7. De store teknologinavne, som har trukket aktiefremgangen i USA i år. Og de er sårbare efter stigninger på omkring 85 procent siden nytår, mener han altså. Det er en historisk fremgang, men de høje renter er ikke godt nyt for vækstaktiernes udsigter og deres prissætning. Marko Kolanovic siger, hvis der kommer en recession, så tror jeg, at de store aktier vil falde ned til, hvor resten er. S&P 500-indekset er steget med 12,2% i 2023, men den ligevægtede udgave af indekset, hvor alle selskaber fylder 0,2%, er faktisk gået tilbage med 1,8%. Det var de nyheder, jeg havde til dig den her morgen. Husk, at du som altid kan følge nyhederne inde på jordinvestor.dk hele dagen og lytte med på Millionærklubben, som vanligt sender klokken 9.06. Tak fordi du lyttede med.